Aínda que non sei que é, parece que é un idioma que non coñezo peza de música eh unha interpretada precisamente por Pazos de Merexo, unha persoa que, como xa dixemos antes falando con Pepe mm, Formoso, que van a facerlle unha homenaxe grandísima ali no Hotel Vela Fisterra mm, da súa propiedade no día nove de, de mayo, eh, decir, O día 9 de maio, é dicir que vén, e eh, queríamos falar con un dos artistas que vai a participar neste evento, nesta grande homenaxe, eh, que, que é Xurxo Souto, que agora mesmo atópase Nunha mm, eh nunas xornadas importantísimas que se están a celebrar precisamente en Pito de Xun. de Xun son as décimas xornadas galego-portuguesas que teñen moito que ver con, con con idioma, eco, eco galego portugués, lógicamente. A verdade é que mm, eh, quizás este moi ocupado, e eh, posiblemente non poida atendernos agora de eh, pois com, como, como el quixera, porque nos xerés como que é o sitio onde está en Montalegre concretamente que pertenece, pintores de junio as precisamente a Câmara de, de Municipal de Montalegre pois eh, quizás agora mesmo está ocupado ou está facendo algún tipo de, de evento, pero seguimos escoitando a, a música eh, que que tiñamos aí eh, mm, En antena e eh, farémolo nun momentiño, intentarémolo. De todas as maneiras queremos que xurxos Souto nos de a súa opinión. V Vamos a seguimos con música logo. vamos a baixar a música de Pazos de Merexo para recibir a un grande artista unha persoa que nos vai a xudar a, a facer, entre comillas unha pequena amenaxe tamén a ese Pazos de Merexo que o día 9 van a facer unha amenaxe ali no hotel Vela Fisterra queremos falar con Xurxo Souto un músico, cantante, arcoordionista escritor, actor, director, locutor e amigo moi boas tardes, Xurxo Eh, eh, eh emocionado de que también para a vosa banda que deren dades homenaxe a este grandísimo artista o señor Pazos de Mereixo Bueno, queríamos facernos eco dese de traballo que está preparados para, para o Lunes que ademais un traballo extraordinario non se si eu teñen entendido con, con grandes personaxes músicos da Costa da Morte e outros músicos de redor que tamén bueno pues teñen en mente a unha persoa extraordinaria que era ese tal Pazos de Mereixo que por certo faleceu nun momento que clave e de un momento difícil tamén, non? Sí, eh, pasou hai, hai uns anos, pero vén ser ser unha persoa maior. Eh, pero tivo unha vida moi fermosa, sobre todo porque na última etapa foi reconhecido como que era o grande mestre do acordeón diatónico da Costa da Morte eh, de... eh, e tamén o máis bonito desta amenaxe é que non parte de ningunha institución mm. eh, en concreto, pois pues, un empresario privado, mm. eh, Paco Formoso que ten ese termo fermosísimo Vera Fisterra no Mesodí dixo, temos que seguir non, temos encontrar a noso mestre sí. eh, coincidindo coa data da súa nacencia nascencia mm. eh, pues, eh, propuso este encontro eh, então son eh, ese tipo de homenaxes que non que non que teñen orçamento cero, que todos queremos estar, e que todo mundo que tivo algún vínculo con co co acordeón diatónico en Galiza, eh pois pues, pues, o vén está, o manifesta a súa adhesión. Eh, como te decías, ese grandes mestres por exemplo, en Bras Naveiras, e eh, eh, un virtuoso do acordeón discípulo de, de Pazos que agora toca en en en ouar eh, Alberto Núñez que un outro virtuoso do acordeón, que os nomes son moi Eh, pero unha homenaxe baseada no amor dun gran artista eh, que, que trascende gracias ao seu talento Bueno, eu teño que agradecer moitísimo Xuxo, que nos atendas porque estás trabalhando, polo menos participando nas décimas xornadas galego-portuguesas de pitois das Llúñas bastante retirado, eh, pero que eh, agradecerche moitísimo que perdase un minuto para estar connosco no, non, perdo, non perdo ningún tempo, pero tamén aproveito para trasladarnos esta emoción estou aquí en Pitóis das Llúñas estou eh, na A Galaequia, no norte de Portugal, nesta terra de fronteira, Enfo. onde se falan unhas jornadas de encontro en clave céltica sobre todo falando de esa cultura eh, pre-romana, eh, sí. como unha nos e eu tive a sorte, acabo de falar agora mesmo pois fui un poquinho xusto de, de Santo Amaro sí. eh, un santo moi conhecido por Galiza adiante, claro. pero, que, pero que está confundido con outro santo, que é San Mauro, porque Santo Amaro non aparece no santoral romano, <risas> é unha historia moito máis antiga, de un santo que atopou como o Irlandés Brandán, que atopou a Illa do Paraíso Mm. entón é moi bonito é, o poder da cultura que nos une e que nos fai compartir e ter unha visión do mundo diferente pois a visión uníboca que sempre nos queren entregar e en Montalegre é algo especial non? é unha, unha zona que é sí. encantadora sí. tamén non somente por, sí. por, por, por a zona sino por, por as persoas tamén non? si sí, sí. amén me... Eh, uh, temos aí eh, a adembarza do voso compañeiro de la Mela, non? Sí, eh, sí, sí Claro, que hai coa sempre coa devoción da de senhora do Xurés, sí. efectivamente, Montalegre, de Montalegre, o Xurés, Opa o Monte Quinxo, a Peneda, sí. o... Eh, Personaxes extraordinarios como o padre, padre... Padre Fontes, Fontes eh, que sei, moitísima eh, moitísimas moitísimas eh, eh, evidencias, non? Claro, eh, hai unha aldea, eh, en o cocido de Entrimo, o Lelas, uh -huh. eh, que enlazando co o señor Pazos, do que tamén fixo un legrío, dedicado, porque salía en Orelas tamén o instrumento do acordeón diatónico o día da en Orelas non leva unha pequena orquestra, pero onde foi moito caso que lle despresta no descanso, quitar as concertinas como chaman eles, e toda a xente comeza a bailar é un libro dedicado ao señor Sinto de Orelas a riqueza da música galega que é tan grande, ten Orelas moi ben sellado xa coas terras de dos montes, e o señor Pazos que creou toda unha escola propia da acordeón diatónico galego na Costa da Morte e ti un grande seguidor, e ademais Un, un mestre nese, nese aspecto eh? <risa> Non, é, é unha historia moi bonita esta, porque mira, eh, pazos eh, como, en fin, como naqueles anos 50, mm. anos 40 eh, facíanse os bailes como sabemos, non? Mm. Nos fiadeiros nas fiadas, mm. e eh, na Costa da Morte facíanse moitos bailes nas panilladas <risa> as <risa> moñeres estaban panillando na zona de, de, de Moxía de Camariñas, da sí. Ponta do Porto, que as moñeres estaban panillando no Encaixe, despois, se contabanse moitas moñeres, eh, moitas rapazas, logo viñan os mozos, e se un acordeón, empezaba Festa. e ele tivo unha devoción eh, era labrador de, de Merexo, terra de cebolas e eh, xuta que o seu tío volveu da Argentina Tenía un acordeón diatónico uh -huh. O primeiro acordeón diatónico chegou da Argentina ah. e, e como, él, e como él, o tío non o tocaba pues Chegou un acordo e quedou con él, perdón, o sobrinho con él. E así empezou ele a formarse Poqueño a pouco Imitando os carolos Que era un grupo de musía eh, Na casa de concia viño cansadiño Depois de, de taballar todo o dia no monte no cargando o volume sí. E puñase aí a florear E facía os bailes E tivo moita sona naquela época Todo iso quedou esquecido Porque chegou outro instrumento sí. máis grande O acordeón piano o acordeón británico quedou un poquinho esquecido el morreu ya muller ah. pero cando nos anos, xa, nos anos eh, 90 cando eh, chegou o novo sistema das cotas do leite houve unha manifestación des, la, dos labradores galegos dos gandeiros en Madrid ah. con as cotas do leite e un dos líderes sindicais era o seu filho e dixeu papá coño acordeón que vamos a Madrid <risas> coño acordeón comezou a tocar e cado que pasou un pouco unha rapaza por, por merexo, Mercedes Peón que o levou a actuar ao programa Lo llevo dates en galega, al luar. Al luar, si, E agora que visto en luar, então que, que eh, o fillo non podía, non podía acompañalo, eu fui un comer con el. Uh -huh. Comimos juntos y de aquí se quedó enamorado De Pazos tenemos claro, tuvimos claro. una amistad muy fonda Porque era un hombre sabio bueno. era, era un hombre que dominaba todos los oficios Del campo, de agricultura Era cesteiro sí. era, era, claro. era compuñedor claro. era, eh, eh, Por supuesto, era un gran músico bueno. Después de ese, de ese sí, boom No, no, no que, que, que Igual que a ti también eres un gran músico Porque también no. si sí, sí, empregas <ríe> eh, Además solicitante también en Golelas Precisamente por eso O sea que a ti... Mm, eh, bueno ademais non hai que descubras é que sigues eh, esa tradición especial e eh, eh, esa forma especial de tocar de, de, de, de porque eles me parece que non non foron a ningunha academia no, non eran absolutamente autodidatas efectivamente es? por eso eh, a forma de tocar de pazos as veces que temos agora non son florea, goles de... mayor, tal, en plenitude eh, non é por así decirlo académica pero ten un usador do seu so famoso floreo sí. que é único sí, sí, en sí, Cataluña sí. Eh, hai unha tradición nai moitos anos É un problema se diatónico, sí. eh, estou pensando co meu amigo, o grupo dos Minguetes, eh, sí, sí, sí, eh, sí. eh no País Vasco, a Chiquitría, é sí, eh, sí. unha referencia absoluta. E Carmen Galiza estaba así como un pouco esquecido, como faltaban referentes sí. e eh, mm -hmm. eh, chegou un gran mestre que foi o que fixo tamén as transcricións eu dicindo que é Pedro Pascual pero Pazos que achega Pazos achega un, un repertorio en xebre, un repertorio galego o repertorio de Pazos é a moñera de Pazos é, é a xota de Pazos o pasodobre de Pazos e eu teño unha canción que me vou atrever a, atrever a cantar un pouquinho, un día estaba con ele na casa ele teña unha voz así eh, feble pero mi mente empezou a me cantar Eh, enche de dar para un manto Enche de dar para un velo Pero non me pidas nunca A miña cama de ferro A miña cama de ferro A miña pobre camiña Que vence miada de amores Vence miada de amores E miada de amores E dixen eu Pazos, que canción tan bonita Que linda é Aprendemos a Montiagudo e dixo, Pero que é monteagudo Montiagudo, por favor Monteagudo era o alcalde republicano De Carballo. Estaba escondida na casa do meu pai. Encontraste de repente co, co, co memoria histórica, Caray. co represión franquista, Caray. que todo está ao redor de, de personas tan interesantes como como Pazos. Claro, pois temos tanta devoción. De verdade de que é un placer escoitarte, Xurxo, que aparte de eso pues, estás nos dando lección de cousas importantísimas e interesantes, que eso é es recolleita eh, histórica e eh, en eh, grabación para todos os que nos están escoitando. Claro, a eh... melección, no, simplemente que e en realidade é moi diversa, eh hai moitos hai persoas Muitas veces persoas do común, persoas es que, uh -huh. es que nunca ensenan na televisión que teñen cosas moi importantes que comentar. Na súa vida tamén lembro eh, que él foi un dos involucrados na anecuación do Wolframio de wolfram. Uh -huh. Sabes que durante sí, claro, sí. a Segunda Guerra Mundial os alemáns precisaban o wolfram para as suas aleacións. Uh -huh. E logos os ingleses querían eh querían mercalo para que non fose por os alemáns. Entonces conseguir wolfram, volframio era era unha riqueza. Eh. En palía andaban traballando, e eh, eh, pasaban por eh, os carabineros que controlaban eso, pois pues, levaron un poquíño ese contrabando luego un día diceme que vira que vira eh, o barco do Haas. E dixen, que é o barco do Haas? Pois pues nada, que na Segunda Guerra Mundial había unha base de submarinos en ferrol como sabes, eh, alemáns e había un barco que era o barco nodriza que os abastecía de combustible. Ah. E este barco eh, a altura de Merexo pues foi atacado pola por pola aviación británica e o barco meteose na, na ría de, de Merexo eh, e dixen, claro, o producto do Haas foi a primeira marea negra que houve na Costa da Morte. Eh, e un, un veciño dali dos muños. fixou larada, plantou gelume e ardeu o jax e ardeu todo, así, hasta, hasta da, da marea negra da Segunda Guerra Mundial, era un sabio Carai. era un sabio, por lo tanto non se ofecía esa música tan tan bonita e tan especial e pois pues, aí temos tanta devoción, insisto Pois, te un, un homenaxe extraordinario, porque se, xuntare dos artistas sí. eh, de grande valor, e ti un deles, que de verdade que disfrutades de, de, de, de a miña humilde eh, participación, pues eso, temolos te sex aquí de, re, lembrando precisamente a Pazes Claro, e dálle unha aperta moi grande a súa filla e ao seu neto claro, claro, sí, sí, sí a, a, a Maria Xosea, a súa filla sí. eh, hai unha neta moi bonita sí. eh, o grande mestre de, do acordeón diatónico da triquitixa, como todos sabemos é Kepa Junquera Kepa, tivo sí. unha un enfermedade grave, un istus e leva un tempo sem poder tocar sí. pero naquele disco que, que dedicou a Galiza chamado así Galiza, pois pues, tamén participou o Pazos, xa de maior entón sí. Entón, eh, eh, convidónos, salía un estudio de grabación na Coruña E eu fun con Pazos e fun con Neto <risa> eh, eh, Claro, meterse no estudio de grabación Pazos empezou a tocar o vals ta, pa, pa, para, ba, ba, ba, Pero claro, Pazos tiñe moito respeito a Kepa Entón xa non se atrevía a marcar o ritmo <risa> e, pensaste, eh, Kepa tiñe moito, moito respeito a Pazos E eh, tampouco se atrevía Entón o Neto que era un trapaciño Collou aí, raca, empezou a, a tocar ele E os <risa> outros seguiron o máis novo E, e última anécdota, porque se ponho que andareles mal de tempo. Sí, sí, sí. Una, a a paixón que tiñan polo acordeón era fascinante, maravillosa. Líon do convidase para tocar o acordeón, e, por exemplo, colaborou moito co grupo, co, co grupo de, de Cerqueda, de Raigañas, de, sí. de Malpica. Maltica. sí, sí, eh, sí Pois, pues, sí, unha vez, veu tocar a Coruña Flaco Jiménez, que era o rei do Tex Texmes, o sí. acordeón texano-mexicano, sí. de San Antonio, Texas. Sí, sí, sí. E vai flaco, flaco, falou co fillo, e dende muxía foi, veu a Coruña, a a ver o concerto, o Franco Jiménez baixou, que é encantador puxe a tocar no meio do público, tiñen un, un acordeón con micrófons inalámbricos entón dixo lle unha rapaza este señor tamén toca pro Pazos e vai o Flaco Jiménez quitou o acordeón puso xa Pazos e Pazos empezaba a gatillar a súa muñeira e o, e o Palacio de Conosos da Coruña soando ca música de Pazos é de a principio non enganchei ben non enganchei ben o botón pero despois, bah, o clave quedaba xenio precioso, é pura emoción historias moi bonitas des, de verdade que ti, ti, ti, ti disfrutas contándonos e nos des, disfrutamos sí. escoitándote de verdade é unha felicidade eh, mm, les vamos, non sei eh, ansias de poder verte en algún momento outra vez por aquí, eh? Ah, claro, sempre estamos reencontrándonos eso non é maravilloso, é eso máis bonito, mantén esa amizade. Outra que me, que me acorda de pazos, porque van xuntos anédotes e claro, eh, ali en Muxilla o Cordeón chegara dentro de Buenos Aires sí. cando o Cordeón se estropeaba cando, cando fallaba alguna voz ou se xa, alguna lingua de metal mm. non podía non podía mañala entonces foi falar con Sejiño de Corcubión, un cocego de Corcubión, que como que era músico, tiñen o ouvido, e díxolle colle unha pila das vellas, das de Foque, mm. <ríe> e colle esa lámina de metal que tiñen as pilas de antes, todos os lembramos, non? As pilas grandes, e dixo, lima un poquinho me e aí entón me meto limón e puxo aí toca, e non estar lima un poquinho máis e limón hasta que a, a nota sonada perfectamente e por sempre te decía, eu acredito pues, que é un acordeón semi-eléctrico eléctrico <risas> semi, semi. <risas> era, era, marav era maravilloso e, que emociona, pois. é que insisto é, é, é, é unha outra se sí. por iso bon. nace esta, esta amenaza e por iso, en fin, todo o mundo que, se, que que vos escoite que se sinta conviado que vai ali a ver a Fisterra lunes, sei que un día complicado No, no, pero, pero, pero ademais vais emitir segun eh, dixo Pepe Formoso que, que se va a emitir en directo polas redes pues sociais o sea, que, pues. que vamos a estar disfrutando escoitando e vendovos de verdade que xa agradezco bien, moitísimo sube. e seguro que teredes moitísimo éxito polo menos eh, eu xa fixen a bastante difusión para que toda a xente se conecte agradezco moitísimo os minutos que nos dedicaches eh, no. eh, eh, desechando verte pues, tan pronto como podes para poder surda. xantar um, ou poder tomar eh, Igualmente. Ese pena lembrazo de un amigo, claro. o creador de do libro da Señora de Surez, vale. o, o gran lamela, qué maravilla. Por pues, moitas Xache, diré algunha noticias que estamos trabalhando sobre elas. Vale. Igualmente, Xurxo, moitísimas grazas. Gracias. Despedimos a Xurxo con, con, con música de de de Pazos de Merxo, veña.